Aici. Uh, noi suntem într-un timp de post și rugăciune, în care ne rugăm ca Domnul să aducă o deșteptare peste fiecare personaj și peste biserică. Când Dumnezeu ne trezește personal, va trezi biserica, pentru că noi formăm biserica. Amin. Așa că nu ne vom referi neapărat în, în general, Dar biserică ne referim la noi. Și dacă noi ne trezim, biserica se trezește. Așa că v-am spus că în buletin ați primit. Uh, un formular în care puteți să completați unii deja le-ați completat și l ați trimis uh, am vrea în timp, va fi un moment în predică când o să, o să ne rugăm pentru numele pe care voi le-ați scris pentru acele persoane pentru progresele în mântuirea lor și unii dintre voi mi-a spus că e puțin cinci, puteți să aduceți o hârtie cât de mare vreți să scrieți pe prietenii voștri și să aduceți uh, pe perioada acestui post ne vom ruga pentru aceasta și uh, dacă nu ați completat-o puteți să o completați acum. Pentru că imediat uh, vor veni oamenii de la ordine și le veți trimite la margine și de la rânduri uh, se, vor, uh, se vor lua. Așa că puteți să le dați, că o să le luăm noi de la voie, să mergem pe rânduri, pe culoare. M-am bucurat să văd uh, uh, o familie. Mergeam, am mers în Lotus, miercuri, ziua în care eu cu Mona e ziua noastră. Lăsăm pe Teddy, ori la mamă, ori la cu un babysitter. Și e seara noastră și mergem, oroscot la plimbare, ori mergem undeva, noi doi, e a noastră seara aia. Pentru că am văzut că e important și m-am bucurat să văd, să mă întâlnesc cu o altă familie, care are mai mulți copii decât mine, uh, Nico și Luminița, să-i văd mână în lotus, având seara lor. m am bucurat mult să văd că uh, puneți în aplicare ce Domnul vă vorbește și uh, cei care aveți copii acasă, vă puneți o seară uh, cu tu și soția. E minunat să faci asta cei care plec, copiii plecați voi fiecare seară aveți cei care nu aveți copii bucurați-vă acum că vor veni dar vedeți noi acum trebuie să punem măcar o dată pe săptămână în care numai noi să fim împreună așa că m-am bucurat să văd să văd de mână pe Nicu și pe Luminița în, în Lotus a fost, fost fain pentru mine ca păstor m-am bucurat să văd o familie, mulți copii și-au luat timp am zis noi asta e seara noastră și m-am bucurat mult să văd asta aceia care ați completat uh, hârtile. Uh, o să le puteți da la margine Cei care sunt la ordine și primire O să, să se pregătească să le aducă să le, Cu coșurile O întrebare care mi s-a pus în acest timp De post ce rugăciune a menționat uh, Puteți merge pe culoare și de la margini să le luați uh, Un lucru care mi s-a Întrebare care mi s-a pus Este referitor la uh, postul lui Daniel Ca, ca timp Noi ținem uh, Putem numi postul lui Daniel ca și timp Pentru că e 21 de zile dar ca și forma de post pe care fiecare dintre dumneavoastră o ați ales-o diferă de la persoană la persoană Fiecare uh, unii și-au ales să postească o dată pe săptămână Alții de două ori pe săptămână Alții să postească o masă în fiecare zi Fiecare și-a ales și am discutat data trecută de tipurile de post Dar o întrebare care mi s-a pus este Ce poți mânca dacă ții chiar postul lui Daniel? Și e o întrebare bună Pentru că Acum mai nou în societatea noastră În cultura în care trăim Dacă vrem să aflăm ceva Mergem repede pe Google Nu știu, mai ales noi tinerii Mergem pe Google Google e deja un cuvânt cunoscut Căutăm orice Și voi femeile, am văzut Și mama merge pe Google și caută rețete deci Google e cunoscut Dar dacă faci greșala să mergi, să mergi pe Google Să cauți postul lui Daniel Vei vedea tot felul de diete Numite postul lui Daniel și Duhul Lui Dumnezeu când, când am, m am gândit cum o ținut Daniel post Duhul Lui Dumnezeu m-a trimis la Biblie nu interesant? Duhul Lui Dumnezeu nu m-a trimis la Google, m-a trimis la Biblie e, Și unde ar trebui să mergem Și vreau să vă răspund la întrebarea asta Ce poți mânca dacă ții postul lui Daniel și ce nu poți mânca Așa că dacă întoarcem la Biblie, nu la Google Vom vedea ce spune Biblia despre postul care l-a ținut Daniel Acum, trebuie să vă spun că sunt diete care au început uh, și l-au intitulat postul lui Daniel și eu pot să fac o dietă și să-i dau numele care vreau eu. Dar care Daniel nu știm, dar ai postul lui Daniel numit. Și vă spun de ce zic asta, pentru că e o nelămurire în privința acestui post. Uh, postul lui Daniel uh, e descris într-un singur verset, să zic așa, în capitolul 10, Daniel 2 și 3. Aici este postul lui. Și aș vrea să vi-l citesc, să vedeți uh, cum a postit Daniel. Versetul 2, în vremea aceea eu, Daniel, trei săptămâni a fost în jale. Versetul 3, n-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-am intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am unț deloc până s-au împlinit cele trei săptămâni. Atât avem referitor referitorul Apostolului Daniel. Și acum, uh, e, pentru că noi știm, Biblia a fost scrisă în original, a fost însuflată de Duhul Lui Dumnezeu în original, în ebraică. Și atunci, voi știți, și de fiecare dată la predici, noi mergem la ebraică. Pentru că n-are rost să, să studiem ceva, dacă vrem să știm exact despre ce e vorba, studiem în ebraică. Bun. Primul lucru care spune că nu am mâncat, nu am mâncat bucate alese. Tradus de Cornilescu. Biblia traducerea ortodoxă, spune pâine bună. Și mai aproape decât de ce bucate alese. Pentru că în ebraică era numită pâinea dorințelor. Era pâinea aia care evreii ziceau, unii rabini spun că era pâinea caldă. Știți, care iese din cuptor e pâinea bună. Pâinea caldă, bună, pâinea dorințelor în, în ebraică. Asta nu a mâncat el. Nu am mâncat asta, O mânca pâine neagră Care e și mai sănătoasă, ce cei drept cu, Sau pâine de secară. Deci pâinea aia bună, caldă uh, Ai nu am mâncat-o, ai nu am mâncat-o Dacă vreți să ții postul Daniel Nu mânca pâine albă uh, Caută pâinea cea mai neagră Dar nu uh, pâine integrală ai mai tare uh, Caut-o Eu țin minte, jos la noi uh, Eu stau, am, anii 50 și jos erau pâine Îi plăcea pâine tată pâinea neagră dar încă de mult îi plăcea lui pâinea aia Bă, era așa de bună Nu mai găsesc pâinea așa, rețeta aia așa de bună Cum era acolo lângă farmacie Pâinea aia Bun, deci în primul rând, țineți minte Bucate alese traduse de Cornulescu Pâinea, n-a mâncat pâinea aia bună Pâinea caldă, pâinea Pâinea dorințelor în ebraică Doi, ce nu a mâncat? n am mai mâncat Nu a intrat carne în gură nebraică carne, deci nu uh, e ace aceeași chestie nu se referă la lumea animală deci nu, nu mânca nimic din lumea animală ce se întâmplă aici, mulți, mulți intră și unesc uh, uh, versetul 10 cu 22 cu timpul când Daniel ajunge în Imperiul Babilonian și îl roagă pe uh, căpetenia Care era răspundător cu ei Să-i să lase să nu se spurce cu mâncărurile alese Care le aduce Mâncărurile alea erau închinate idolilor Eu nu vreau să mânce astfel de mâncăruri Și avem un, o dietă a lui Daniel Care nu ne neapărat pentru că o vrut să slăbească Ci pur și simplu nu au vrut să se spurce Pentru că cărnurile și vinul și tot Era închinat idolilor Și el nu vrea să mănânce de acolo adune din grădină ceva, nimic închinat idolilor, Și au fost 10 zile și au fost când, noi, când a ajuns în Imperiul Babilonia, așa că nu trebuie să, să le unim pe cele două, au fost două lucruri complet diferite postul ăsta l ținut când era, el, el era deja bătrân pere albi aici în capitolul 10 așa că pâine albă nu au mâncat, carne carne, nu au mâncat carne dar nu, nu că nu au băut lapte nu că -au, uh, nu uh, au mâncat ouă Carne. carne ca și carne de pe, nu ca carne și ce nu am mai făcut uh, n-o vin și la vin e foarte clar în că vin fermentat e, e vorba de vin fermentat, vin vinul, știm ce e vin, e clar sucuri și apă și dacă acesta și mai au făcut ceva nu s-a uns deloc până s-au cele trei săptămâni o, un obicei la evrei era să-și ungă părul nu credeți că s-au schimbat multe până acum. Uitați-vă la tine noștri, au gel în păr. Deci nu au un delem, n -au gel, tot acolo. Și atunci ei se aranjau și își făceau părul cu gel. Arătai bine, era îngrijirea personală. Merea în baie și își făceai părul cu, cu ulei. Și era uns. El nu s a uns. Dar vine sus, și singurul lucru care Isus schimbă la post. Vedem în, în Matei, capitolul 6 cu 17. Și tu când postezi, zice Isus? Ungeți capul și spalăți fața. Adică nu, nu ne abținem nu la îngrijire personală. Ne punem deodorant, venim frumoși, nu să vadă, bă, ăsta miroase, ăsta postește. Și Iisus, nu așa. El vine și schimbă ceva, așa că dacă vrei să ții postul lui Daniel, trebuie să ți să te speli pentru că și să îți faci freza. Asta e postul lui Daniel, updated de Iisus. Updated de Iisus, Da? Așa că v-am răspuns la întrebare cei care uh, până acum uh, și vreți să continuați numai cu vegetale, legume, cu fructe, puteți face acest lucru noi, dar vreau să știți că dacă vreți să țineți postul lui Daniel, ăsta e postul lui Daniel, celălalt, m-am dus pe internet, m a de curios, Google postul lui Daniel, au acolo ce să nu mănânci, păi mergeam așa cu uh, down, down, în jos, Ei, nu, dar de unde le-o scos? Că trei lucruri și că nu a Daniel în Biblie. Și pun așa, punem niște poveri, ajungem să fii fraților ca niște farisei, care punem poveri pe oameni, nici, nu, nu le poți duce tu și vrei tu să oameni și ăsta e postul lui Daniel. Dar cine o aia? Mergem în Biblie și vedem postul lui Daniel. Așa că dacă aveți uh, întrebări și au oameni întrebări, la Biblie mergeți, nu pe Google dacă vreți să dezbatem care e postul lui Daniel. Bun, haideți să trecem la, uh, s-au strâns, uh, s-au aici, bine, o să le folosim imediat. Roman capitolul 13, vom merge astăzi, Roman 13, cu versetul 11. Suntem într-o serie de predici pe care le-am intitulat Deșteptarea, urmărind un nou nivel de pasiune pentru Dumnezeu. Deșteptarea, urmărind un nou nivel de pasiune pentru Dumnezeu. Am înțeles că în spate nu prea se vede așa bine proiecția Cei care vreți să luați notițe trebuie să veniți mai în față Că nu am cum să facem alt proiector mai mare Roman 13 cu 11, cuvântul Domnului spune așa Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrăjurări ne aflăm Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn Voi știți că nu, vor, nu vorbea l Pavel, oamenilor care dormeau fizic. Nu no, vorbea despre un alt fel de som. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Am vorbit data trecută de ce înseamnă să fii treaz, înseamnă să fii atent, înseamnă să-i să să dai toată atenția lui Dumnezeu, ce Domnul îți vorbește, să fii atent, ce Domnul îți spune, să fii plin de foc. Asta înseamnă să fii treaz din punct de vedere biblic. Versetul 12, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului Și să ne îmbrăcăm cu armele luminii Să trăim frumos ca în timpul zilei Nu în chefur și în beții În chefuri aici, îi, îi în, în ebraică, îi, în orgii și în beții Nu în curvi și în fapte de rușine Nu în certuri și în pismă Ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus, Hristos Și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. În această dimineață o să dezbatem subiectul deșteptarea alinierii. Deșteptarea alinierii. Haideți să ne rugăm, să cea în Sfânt să ne vorbească. Tatăl din ceruri, îți mulțumesc pentru cuvântul tău, îți mulțumesc că tu trezești fiecare persoană de la noi din biserică și cei care vin, Doamne, Musafir și ei vor fi treziți. Din, din, din somnul fiecăreia. Tată și moroca, mă Duhul tău cel sfânt, în continuare să fie la lucru în această, în această dimineață. Duhul Sfinte vorbește fiecare persoană. Tu știi unde sunt fiecare persoană. Tu știi, Doamne, unde se află în, în călătoria lui în această viață. Și te rog ca tu să te atingi. Doamne, știu că sunt oameni cu nevoie în acest loc. Te rog să te atingi de nevoile lor. Sunt oameni cu întrebări, răspundele la întrebări și moroca mă Duhul tău cel sfânt să fie la lucru. Moroca mă tu te folosești de mine în vestirea cuvântului Îmi ca limba mea să fie capana unui scriitor iscusit în mâna ta. Și noi ca biserică, Doamne, vrem să primim cuvântul Și să-l aplicăm cu bucurie în viața noastră în numele Lui Iisus să-ți mulțumim Biserica spune amin. amin Avem o rugăciune pe care ne rugăm pentru 2013 Și aș vrea să o, o, să o proiectăm Am vrea să ne rugăm această rugăciune E rugăciunea care ne vom ruga pe perioada acestui post, pentru că declarăm peste anul acesta. În luna ianuarie și în această lună vom declara. Vom declara ceea ce noi credem, bazat pe cuvânt și bazat pe credința pe care o avem în Isus Hristos. Că lucrurile care vrem să se întâmple și care scrie în scriptură sunt pentru noi. Amin? Așa că haideți să, la început, haideți să rostim această rugăciune, așa cum stați, haideți să rostim cu toată credința. Ne rugăm împreună. În numele lui Isus, prin puterea sângelui care a curs pe cruce. Și prin autoritatea scripturilor, declar acest an, un an al rodirii uimitoare, al binecuvântărilor abundente și al unui nou nivel de pasiune pentru Dumnezeu, pentru biserică și pentru oameni. Trezește-mă, Doamne, fă-mă să însetez după Tine și sufletul meu te va urma. Amin. Să facă Dumnezeu să răspundă la această răgăciune, să fie o realitate. Amin. Postul și rugăciunea, am intrat în acest post și rugăciunea și vă dau definiția postului și rugăciunea. El intensifică conștiința cu privire la prezența lui Dumnezeu. Când intre într-un post și rugăciune, marți, ca biserică, ne-am întâlnit și a fost minunat să fim așa de mulți. A fost minunat să fim așa. De... Vă mulțumesc celor care vă faceți timp de ea. În săptămâna care urmează, am, uh, cu, în acord cu cei din grupe, s-a decis, mai bine venim toți, marți, în timpul acesta de post, ne apropiem de Domnul și urmează să să facem în timpul anului grupele, dar am simțit și a fost o, o prezență s-a simțit o prezență pentru că intrăm în post și rugăciune se intensifică conștientizarea prezenței lui Dumnezeu vei avea un nou discernământ spiritual, credința ta va crește și când crește cre... vă aduceți aminte? Duminica trecută am vorbit despre care credința are nevoie de o limbă și limba credinței e rugăciunea și veți vedea că altfel vă veți ruga altfel vă veți ruga. Credința ta va crește, te vei simți reînprospătat emoțional, fizic și spiritual și vei vedea răspunsuri la rugăciuni. Vedeți că ne rugăm multe în această perioadă, aducem pe oamenii și ne vom ruga imediat și pentru cei care i a spus pe listă, puteți să aduceți în următoarele duminici alte persoane, vor fi acolo formularele când veniți la biserică să le completați, nu le vom mai pune în buletine, dar vor fi acolo, le completați și le puteți să ne vom ruga și vom crede un progres în mântuirea oamenilor. Amin? Și am ajuns astăzi și vom vorbi despre deșteptarea alinierii. Când m-am gândit la aliniere, tot timpul mi-am adus aminte de, de școală. Nu știu cum steți voi, dar eu când uh, profesor de educație ne spune, alinierea! Trebuie să ne aliniem. Dar trebuie să ne aliniem după ceva. Trebuie să ne aliniem după ori marginea terenului, ori după gardul din curtea școlii. Trebuie să avem ceva după ce ne aliniem. Nu, alinierea. După ce? Dacă, dacă eu vă spun acum alinierea, după ce v-ați alinia? Păi n dup după ce ne aliniem? După zidul bisericii ăsta, după ce ne aliniem? Și mă aduc aminte, tot timpul căutam, când ne se cerea alinierea, pentru mine, că mă aduc aminte de școală, în, în mod special, clasele a, nu, 5 și 6, atunci și în începutul claselor, a, clasa 7, a primul semestru, nu-mi plea, nu pot să spun că o aceea îmi plăcea educația fizică, deci nu-mi plăcea, pentru că Mă punea profesoare, eram la general 8, mi-aduc aminte, ne punea, uh, aveam profesor de educație fizică, ne, ne punea să alergăm, aveam un teren, dar nu era teren mare, era de asta, teren uh, mic de fotbal, ce care a fost acolo și ne punea să alergăm în jurul terenului. Mă credeți că nu puteam alerga o tură? Deci, pe mine, pentru mine, educație fizică era, hai să trecem repede, hai să vedem unde e șniță, unde e chiftea sau prostiile astea. După aia, domnul m-a și ea. Am, alergan, am alergat și 10 km, da? La început nu a fost o plăcere. Dar mi-aduc aminte, alinierea. După ce ne aliniem? Și aveam un gard de la General 8 și eram aliniați. Și știam că dacă suntem uh, suntem așa paraleli cu gardul, noi eram aliniați. Eram într-o linie dreaptă, aliniați. În această dimineață o să vrem, o să vreau să discutăm despre cum ne aliniem noi la Dumnezeu. Ne în viața noastră la Dumnezeu La cuvântul Lui Și la principiile Lui Pentru că despre asta e vorba Și vreau să trezesc Acea aliniere care ar trebui să fie în viața ta Acum, dacă o să, În timp ce o să trecem peste acest subiect O să dai seama, wow, nu sunt aliniat aici Și dacă tu decizi astăzi Vreau să mă aliniez Ce s-a întâmplat? S-a deșteptat alinierea în viața ta Pentru că alinierea ta a odormit vorbim despre deșteptare alinierii. Până acum, nici nu te-ai gândit, viața mea e aliniată la Dumnezeu. E aliniată la cuvântul Lui. Pentru că o să vedem la sfârșit bine binecuvântările care vin cu această aliniere. Dumnezeu nu ne cere să facem ceva doar de dragul să fim ocupați. Hai că oamenii ăștia nu au ce face, hai să aliniați-vă! Nu, El ne cere să facem ceva și odată cu acel lucru care ne cere să facem, spune dacă veți face asta, vor fi... Iată promisiunile. Poporul Israel, după ce l-a scos din, din Egipt, din uh, robia din Egipt, îl aduce și zice, și vedem, uh, vedem un bine binecuvântările, dacă vei asculta de Domnul, dacă vei face ce Domnul îți spune să faci, iată binecuvântările care te vor urma. Dacă nu vei face, dacă te vei răzvrăti, dacă vei face tu ce crezi tu, iată blestemele care vor veni peste tine. Așa că Dumnezeu e un Dumnezeu care El spune, tu, oricum Și problema aceasta, libera alegere E destul de periculoasă E periculoasă libera alegere Pentru că dacă vedem, unii oameni sunt capabili Să facă mult rău dați vă ce s-a întâmplat în America Dar Dumnezeu a dat omului libera alegere Și poate fi periculoasă Libera alegere Omul poate să facă ce vrea el Și uneori Dumnezeu intervine și oprește și alte ori. când Ești liber să în jur. Wow! Ai da, liberaleze. Mai Dumnezeu spune, dacă vrei să ai binecuvântare, să nu fie vorbim în modare în gura ta. Așa că, când vorbim de aliniere, vreau să vă spun, există binecuvântare. Dacă tu îți aliniezi viața. La sfârșit o să vi le spun care sunt binecuvântările când tu îți aliniezi viața la Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu credeți că doar îți aliniezi, doar de dragul de a fi aliniați. Să nu fim dezorganizați. Să nu viața noastră numai să nu fie dezorganizată, că Dumnezeu e așa un Dumnezeu ordonat. El își împătură absolut și toate lucrurile și, -și, și ăsta ce Nu e vorba de așa ceva. E vorba că Dumnezeu vrea, îți vrea binele tău și vrea ca tu să fii binecuvântat. Și o să vedeți binecuvântările care sunt. Dacă tu te aliniezi, la Dumnezeu, la cuvântul Lui și la principiile Lui. Deșteptarea alinierii, am definit-o, deșteptarea alinierii este să te lupți cu orice a distrus alinierea ta la Dumnezeu. La cuvântul Lui și la principiile Lui. Și astăzi, aș vrea ca Duhul Dumnezeu să trezească în tine această aliniere care nu au fost, poate, sau poate s-o distrus. Au fost la un moment dat, dar poate s-o distrus. Și ai deviat un pic. Nu mai ești așa de bine aliniat la cuvântul Lui Dumnezeu. Ai deviat. Și știți care e problema cu mici devieri. Dați-vă voi dacă eu aș trage doar O mică deviere de un, un grad Aici În timp Știți cum mă văd depărta de ținta Care Dumnezeu m-a trasat-o Dar el a început din puțin Și lucrurile mici care tu spui La asta ne vom gândi La unul lucru ah, nu e mare lucru chestia asta care o fac Dar e o mică deviere de la linia care Dumnezeu vrea ca tu să fii Și fără să-ți dai seama Pentru că în somnul tău nu ești atent și când te trezești, oada de departe de scopul lui Dumnezeu pentru viața mea. Și la început te devia doar un pic. Ți-ai permis anumite lucruri. Am văzut o carte a, unei, a unui, unui om al lui Dumnezeu din America de Sud. 99,9% pur nu-i destul. Nu-i destul? 99, Nu! 100%. 100%. Watchman Nee un mare scritor, poate unul i citit cărțile lui a spus așa, o persoană spirituală nu este doar născută din nou ci este născută din nou și umblă în aliniere spirituală viața ta trebuie să alinieze în fiecare zi la cuvântul lui Dumnezeu la principiile lui, dar în fiecare zi nu numai că te-ai născut din nou dar eu, tu umbli în această aliniere cuvântul lui Dumnezeu spune să facă asta eu asta voi face. Ce faci? Te aliniezi. Te aliniez la Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu nu permite să fac asta. Eu nu o fac. Ce faci? Te aliniez la Cuvântul Lui Dumnezeu. Trăiești o viață aliniată. Sunt câțiva distrugători ai alinierii. E identific încă de la început. Un Ioan, capitolul 5, vorbește despre distrugători ai alinierii. Primul distrugător este lumea lumea, sistemul acestei lumi alinierea poate fi coruptă de duhul acestei lumi dacă nu veghezi foarte ușor sistemul acestei lumi se poate infiltra și se poate corupe alinierea ta Firia alinierea poate fi distrusă de puterea firii de în Romani 13 el spune îmbrăcați-vă cu Domnul Isus, spune Pavel și nu purtați de grijă firii pământești, să nu treziți poftele, Firia poate să-ți distrugă alinierea. Vă aduceți aminte? În noi, în fiecare persoană, care l-a primit pe Iisus în inimă, care este în Hristos, în două naturi. Natura în Adam, natura păcătoasă, firea noastră, care a moștenit-o și există natura în Hristos, natura divină. Și, le sunt, și tu decizi cine îți conduce viața. Și diavolul, alinerea poate fi împiedicată de lucrarea diavolului. Diavolul și puterile întunericului sunt uh, într-un război și când tu vrei, cu noi. Când tu ai venit la Iisus Hristos, tu ai declarat uh, război diavolului. Și uh, el va face tot ce poate, tot ce poate să împiedice alinierea ta la cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce poate. Așa că ai trei distrugători care trebuie să te uiți. Și vei vedea, trebuie să identifici ce distruge alinierea mea în viața mea. Poate pot fi toți trei. În această aliniere la deșteptarea alinierei, aș vrea să mă ocup de patru în mod special și prima e alinierea vieții tale la Isus. Este aici în această dimineață și vreau să mai Asta e prima aliniere dacă vrem să vorbim despre o aliniere la Dumnezeu, la cuvântul, este alinierea la Isus. Și s-ar putea să fie aici și viața ta niciodată nu a fost aliniată la Isus Hristos A te alinia la Isus Hristos Înseamnă să te muți din împărăția Întunericului în împărăția Lui Dumnezeu Să te muți din a fi Și în această dimineață Sunt doar două categorii de oameni aici Dacă ar fi să împărțim În Hristos Și afară din Hristos dacă ești în Hristos, ești aliniat la Isus. Dacă ești afară din Hristos, nu ești aliniat la Isus. 2 Corinteni 5 cu 17 Căci dacă este cineva, fiți atenți În Hristos Este o făptură nouă Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi Coloseni 1 cu 13 El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului Și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui și când ești aliniat la Iisus fiți atenți, devii o persoană întreagă Adam și Eva ne la înapoi la Adam și Eva în grădina Eden, ce îi spune Dumnezeu lui Adam și Eva? dacă vei mânca din acest rod, din pomul binelui și a răului ce spune că se va întâmpla? a spus, veți muri dar nu au murit chiar atunci, dar au murit spiritual atunci murit spiritual și fizic? a început să moară. Pentru că dacă ei, el era acolo pomul vieții, în grădina Eden. Și ce spune, ce spune Dumnezeu? Să luăm pomul vieții și îl vedem apoi în Apocalipsa, pentru că dacă mâncau din pomul vieții, trăiau veșnic. Citiți Genesa. Așa că în momentul în care ei au mâncat din pomul cu uneștiință și al răului, Iisus, Dumnezeu le-a spus atunci, veți muri. Veți muri. Ce moarte? Moarte spirituală. Ești mort față de Dumnezeu. Și când vii și te aliniezi la Isus, devii viu în Duhul tău față de Dumnezeu. Devii o persoană întreagă. Din nou. Există o întregire. Oamenii nu-și găsesc, nu găsesc împlinirea nicăieri în lume și veți vedea oamenii tot încearcă mai mult, păcătuiesc și nu au împlinire și păcătuiesc mai mult. Și îți seama că nu împlinire, păcătuiesc altfel pentru că există un loc în inima fiecăruia dintre noi Creatorul nostru l-a pus acolo în loc care nu, Nimic nu poate împlini în afară de Dumnezeu Și atunci când tu ești viu Când tu te naști din nou Ești aliniat la Isus, te-ai mutat din împărăția întunericului din Împărăția luminii devii o persoană întreagă și te simți diferit De ce ești o persoană întreagă Acum ești viu față de creatorul tău Acum legătura din dintre tine și creatorul tău s-a restaurat ce mai minunat decât să fii într-o relație strânsă cu cel care te-a creat ce mai minunat să fi într-o relație strânsă. Să fii viu. Duhul tău să fie viu față de Dumnezeu. Ioan 3 cu trei drept răspuns. Iisus i-a zis adevărat, adevărat. Spun că dacă un om nu se naște din nou, spune lui Nicodim, Nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Alinierea la Iisus implică o naștere din nou. Ioan 15 cu 5 Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele Cine rămâne în mine Hristos spune Cine rămâne în mine, în Hristos Și în cine rămâne, eu aduce multă roadă Că își despărțiți de mine Nu puteți face nimic Ca să fii în Hristos Trebuie să te dezrădăcinezi din viața ta De păcătos În viața păcatului Și să te înrădăcinezi În Hristos Te plantezi în Hristos de multe ori în Biblie veți vedea de multe ori face legătura un om -l -l -l -l face analogia între un om și un pom. Pom, om. Interesant. La noi ne merge foarte fain. Și de multe ori vorbește despre noi oamenii, noi ca roade, ca și pomi, trebuie să avem roade. Trebuie să stăm lângă un izvor de apă. Să ne hrănim. A fi... A fi în Hristos înseamnă să te dezrădăcinezi din viața ta de păcat. Să te înrădăcinezi. Schimbi pământul, schimbi ogorul în Hristos. Fii în Hristos. Cine rămâne în mine și cine rămâne, eu aduce multă roadă. Aș vrea să te întreb, unde ești tu astăzi? Ești tu în Hristos sau ești afară din Hristos? Pentru că tragedia, dacă ești afară din Hristos, și nu vii în Hristos Este că afară din Hristos este o stare Care poate fi schimbată până când mori Pentru că odată ce ai murit Și n-ai luat decizia să te de înrădăcinezi În Hristos Această separare e o separare veșnică Pentru totdeauna De când tata a mers la Domnul La graduat la cer Credeți-mă că Sunt mai aproape de cer nu știu dacă mă înțelege ce spun Pentru că am cineva drag acolo acum acum au fost bunicii mei Dar e tatăl meu acum în cer Și parcă e mai aproape de cer Parcă văd, pentru că știu Și am vițat foarte mult în ultimul timp cu el Și toate visele mele el stă și vorbește cu mine Și e viu în toate visele mele Pentru că știu că el e viu Pentru că Isus a spus Cine crede în mine nu va muri niciodată Așa a spus Isus. Așa că eu știu că El e viu Celul e mai aproape Și când vorbesc despre, și acum când vorbesc celor care sunt Afară din Hristos Și vorbesc despre o despărțire veșnică De Dumnezeu E ceva tragic De-aia ne rugăm acum în acest post De 21 de zile Pentru prietenii noștri nemântuiți Pentru că dacă ei nu se întorc la Dumnezeu Ei vor fi veșnic Despărțiți de El Și cea mai mare tragedie cea mare tragedie a fi aliniat la Isus implică trei lucruri, implică pocăință pocăința ce înseamnă pocăința? pocăința pur și simplu tradus înseamnă o întoarcere o schimbare o nouă direcție, n-ai cum să vii aliniat la Isus și continui viața cum am continuat-o până acum, n-ai cum a fi în Hristos înseamnă să ai o nouă direcție o să fie o schimbare, oamenii se spune ceva e diferit la tine trebuie să se vadă pocăința asta e pocăința, o întoarcere pocăința este mergea într-un într stil de viață, într-o direcție în viața ta departe de Dumnezeu pentru că omul el de când Adam a păcătuit el fuge de Dumnezeu el fuge de Dumnezeu El nu vrea să. El, el, și această fugă departe de Dumnezeu și pocăința înseamnă o întoarcere la 180 de grade nu 360 60. 180 de grade Și merge în altă direcție Se pocă, implică pocăință Să fie aliniat la Isus. A că implică credință Dar o credință activă O încredere, te încrezi în Isus Hristos ar fi oamenii să întrebe, pe oamenii, chiar Cei care sunt afară din Hristos Crezi în Dumnezeu? Da, cred Dar e o credință pasivă Ce credință aia? Și dracii cred și se înfioară? Ce credință? Trebuie să fie o credință activă O încredere, îți pui viața ta în mâna lui Dumnezeu Eu nu am o altă variantă, mă dacă chestia asta cu creștinismul nu merge, merge ne bazăm pe altceva. Nu există a doua variantă. Viața mea e mâna lui Isus și atât. Există, mă, dacă nu merge chestia asta cu creștinismul, cu Isus, ne băgăm pe New Age, vedem noi ce fac ăștia, ne băgăm pe Harry Krishna. Nu. nu există a doua variantă la noi creștinii. Isus și singur Isus. Amin? Nu există altă variantă. Că nu merge, hai să încercăm altceva. fiind Hristos, implică bocăință, credință și implică, fiți atenți, o mărturisire. Cu gura ta. Roman 10 cu 9. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn. De ce credeți că la sfârșitul fiecărui program, astăzi o să ne rugăm imediat, dar la sfârșitul fiecărui program Întreb, dacă există cineva care ar vrea să se întoarcă la Dumnezeu, să se alinieze la Isus, să se întoarcă de la calea lui păcătoasă, să se înrădăcineze în Isus, să se dezrădăcineze din, din viața lui de păcat, să se înrădăcineze în Isus. ne rugăm o rugăciune. Pentru că aș vrea să declani cu gura ta, așa cum spune, dacă mărturisești deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit că prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Vedeți de ce repetăm acea rugăciune? Trebuie mărturisit. Trebuie puterea cuvântului, trebuie mărturisit. Nu în gândul tău. Nu mai vreau să, Dacă o să ne rugăm acum, nu te ruga rugăciunea asta în gândul tău, mărturisește cu gura ta. Nu trebuie să-ți fie rușine că te întorci la Isus Hristos. Nu trebuie să fie ceva ce s-a ascuns de. Bă, să nu știe vecinul meu că m-am întors la Dumnezeu, că m-a rugat, e rugăciunea. Și știți de ce de multe ori ne rugăm, ne rugăm toți împreună. Să nu se pune încă problema. Cred că s-a rugat asta de la mine. Ne rugăm toți să încurajăm pe ceilalți și cei care au ridicat mâna știu că i-am văzut că au ridicat mâna. Și vin la mine și ne rugăm sau la cine... la unul din lideri. Dar e important să mărturisești cu gura ta. Pentru poate ești aici astăzi și ai crezut în Isus. Ai venit la biserică, dar niciodată n-ai mărturisit cu gura ta Iisus este Domn. Niciodată n-ai rugat rugăciunea asta. Și vreau să luăm timp acum, pentru tine, să ne rugăm această rugăciune. Pentru că prima aliniere este la Iisus. Dacă nu ne aliniem la Iisus, n-are rost să continui. Pentru că aceasta e prima aliniere. Și știi ce se întâmplă? Ești transplantat când te aliniezi la Iisus dintr-o confuzie. Într-o nouă direcție clară pentru viața ta. Cine știe de ce te-ai născut pe acest pământ, decât cine te-a creat? Profesorul tău știe de ce te ai născut? Doctor în nu știu ce, ăla știe? Mai bine decât creatorul tău? Și oamenii trăiesc într-o confuzie. Și oamenii acum, doctor în nu știu ce știință și mergi la el... Aș vrea o audiență dacă se poate Să-mi dați o direcție pentru viață El știe Creatorul tău știe de, de ce te-a făcut El știe ce talente te să în tine. Și când vine la Iisus primești o direcție clară Eu am știut de, de la 14 ani mi a dat o direcție clară Te-am chemat să fii păstorte Știam asta Nu am mers și am fluturat Vezi că eu am chemat să fiu Mi-am făcut treaba Dumnezeu a văzut Au crescut grupele pe care eu le-am condus Veneau oamenii s văzut chemarea lui Dumnezeu Dar eu de la 14 ani Eu studiez, fac cursuri 14 ani, când alții numai se jucau Eu studiam Și familia mei martură și frații mei sunt martori. Eu, eu am cursuri care le folosesc Le-am folosit la numele lui Isus, Le spuneam tinerilor De la 14 ani Mi-am dus, -am, mi -am dus aminte ce am studiat la 14 ani Dar m-am pregătit 20 de ani În studiu și că îți, la 34 de ani, pastor, de de 20 de ani, mă pregătesc pentru acest lucru. A fi transportat înseamnă să fi transportat dintr-o tunecime, pentru că împărăția tunericului e caracterizată de întunecime. Într-o nouă abilitate de a vedea lucrurile clar. Încerc să vezi lucrurile clar. Lucrurile care contează și lucrurile care nu contează. Tata tot timpul îmi spunea Ted, investește în împărăție Asta va rămâne Și vei vedea, vei vedea lucrurile Care contează în viață Și dacă pui accent pe ele Nu ne trebuie, trebuie să muncim Trebuie să avem bani să trăim, știu Dar dacă te vei concentra Pe lucrurile împărăției Și când vine împărăția lui Dumnezeu Vezi ce e important și ce nu e important Vezi ce merită Timpul tău și ce nu merită timpul tău când ești transplantat, ești transplantat din pofte greșite în dorințe pure ești transplantat din legături imorale într-o viață de libertate și nimeni ascultați-mă, nimeni nu a cunoscut libertatea până nu este în Hristos, nimeni Niciun om de pe acest pământ nu poate să spune Sunt liber, liber într-o societate cu o democrație Asta înseamnă libertate Dar cu oameni legați în jugurile păcatului Ești liber Numai în Iisus Hristos ești liber Și Isus vorbește de cuvântul lui care te eliberează Care te face liber Adevărul lui, adevărul te va face liber Isus a venit să vorbească despre o nouă libertate Care oamenii n-au înțeles-o dacă ești afară din Hristos Încă nu știi ce înseamnă să fii liber Starea de a fi liber e incredibilă Niciun păcat să nu stăpânească peste tine Să treci pe lângă orice ispite Și să nu, să nu ai nicio Pentru că tu ești liber Nu ești legat Te, te poți opri Vorbea Josh McDowell Un mare scritor și apărător al credinței. Mărturii care cer un verdict, una din cărțile lui bune, care le, care le recomand. Și a fost la o, un seminar la o universitate și vorbea despre un păcat între tineri întâlnit, sexual. Și după ce vorbea și a spus: Consecințele, s-a ridicat un tânăr în spate și a spus: <laughs> Eu toată ziua păcătuiesc în modul acesta. Și l-a întrebat Joash McDowell următor lucru. Și dacă ai vrea, te poți opri în a păcătui. S-a pus jos. Și nu se poate opri. Ce înseamnă? nu e liber. nu e liber. E legat. Așa că când vine Iisus și spune în Hristos, în Hristos vei avea o Direcție clară pentru viața ta. În Hristos vei avea abilitatea de a vedea lucrurile clar. În Hristos vei avea dorințe pure. În Hristos vei avea o viață de libertate. Care nimic să nu pună stăpânire peste tine. Asta e în Hristos. Și dacă, dacă sunt aici persoane care n-ați mărturisit cu gura voastră, nu v-ați rugat această rugăciune. Și este aici și aș vrea și spui, aș vrea și eu să fiu un Hristos. Aș vrea să mă aliniez la Isus. Vom face următoarea rugăciune. O proiectăm, cu toții ne vom ruga. Și la sfârșit, o să vă rog să închideți ochii după ce ne vom ruga această rugăciune și dacă este cineva care s-a rugat pentru prima dată sau cineva care s-a întors înapoi și s-a rugat din nou această rugăciune o să vreau să știu dar acum ne rugăm cu toți aș vrea să urmăriți ecranul haideți să ne rugăm această rugăciune și dacă poate te rogi pentru prima dată așa vrea să te rogi cu credință ne vom ruga cu voce tare haideți să ne rugăm rugăciunea asta Doamne Tată, știu că sunt un păcătos și că am nevoie de iertare. Cred că Iisus a murit pentru păcatele, ne rugăm împreună. Vreau să mă întorc de la păcatele mele. Te invit Iisus să vii în inima și viața mea ca mânt mântuitor personal. Vreau prin Harul lui Dumnezeu să te urmez și să ascult de tine ca Domn în viața mea. Aș vrea să închideți ochii acum. Și vreau să știu, că este cineva care spui, pentru prima dată m-a rugat această rugăciune din toată inima mea. Mulțumesc. Este o persoană? Mulțumesc. Văd mâna ta. Mulțumesc. Încă o persoană, două persoane. Mulțumesc. Mă puteți deschide ochii. Cei care v-ați rugat pentru prima dată, vreau să vă dau un, un ghid. Ce să faceți? Prăim pașul pista credinței. Vreau să vă ajutăm. Ce să faceți în umblară noastră, voastră cu Isus. A doua parte în a fi aliniat la Isus este alinierea celor care au deviat de partea de Isus. Ai fost la un moment dat la Isus, ai fost aliniat la Isus, dar ai deviat. Ei îi numim pe aceste persoane, îi numim în lumea creștină, fii risipitori și fiicele risipitoare. La un moment dat au fost lângă Tatăl, l-au cunoscut pe Tatăl, s-au bucurat de afecțiunea, dragostea Tatălui, dar la un moment dat au, au deviat de la Hristos. Și cea mai bună istorioară cu acest fiul risipitor vedem o pildă spusă de Iisus care tatăl celor doi fii îl reprezintă pe Dumnezeu și fiul risipitor îl reprezintă pe cel care a fost lângă Dumnezeu și a plecat la un moment dat Luca 15 cu 18 spune își vine în fire fiul acesta care i-a spus tatălui său tată la un moment dat ce eu nu vreau să aștept până mor tu, să împărțim averea Dă-mi acum toată averea și eu mă duc în lumea largă Și am luat averea Tata a ascultat Și uneori cea mai Cea mare pedeapsă cred că e să ne dea Dumnezeu ce cere Să ne dea Dumnezeu ce cerem. Cea mai pedeapsă. Și de multe ori te întreb Doamne de ce nu-mi dai ce cer? Păi nu știi poate ce cer, uneori Dumnezeu îi dă, Dumnezeu Tatăl reprezintă aici Îi dă, lasă Pentru că să știți, fiecare care suntem aici în Hristos El spune cine rămâne în mine El știe că la un moment dat unii dintre noi oricând pot devia El zice cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă Am lucrat cu tine ne ani de zile și am văzut, veneau, vreau să-L urmeze pe Iisus într-o săptămână erau plini de foc, dintr-o dată lumea i-a atras. poftele acestei și mă uită astăzi pe Facebook la pozele care le fac, la viața care o duc și mă gândesc un fiu risipitor cât de mult îi iubește Dumnezeu și pe el. Îl vrea înapoi. Am văzut, am văzut tineri. Dar acest fiu risipitor la un moment dat după ce și-a pierdut toată averea și-a risipit toată averea, mănâncă din lăturile porcilor spune, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și a pământului și împotriva ta și el repetă în timp pe drum cum o, să, cum o să fie toată întâlnirea asta cu tatălui el repetă acum, el a pierdut toată averea și a pierdut prietenii, nu ai bani nu lumea ai nici prieteni cât timp faci cinste ai prieteni, mai faci, mai faci cinste mai, prieteni Și povestea Iisus vorbește despre O fermă Care avea tatăl, slujitori Pământul și era Era de obicei retrase Aceste ferme mai mari Și era un drum Prăfuit care ducea această fermă Și vreau spune că lui Era, se uita și vede Vede pe cineva veni pe acest drum prăfui spre ferma lor, ferma familiei. Se uită și zice, nu, nu poate fi el. E slab, e mai slab decât fiul meu. Nu, nu, nu poate fi el. E cam îmbrăcat cu zdrențe. Nu, poate fi el. Și te uită. Parcă e mersul fiului meu drag de Teddy, care o mers acum, așa cu fundul în sus, să dacă îl vedeți cum merge el. Și când îl văd, e mersul fiului meu. Așa au fost tatăl să-i uita la... El, după mers, l-a cunoscut. Merge ca după mers. Și Bilea spune că s-a dat jos de, de unde era, de pe acoperiș, de unde l-au văzut și o mers. Și Bilea spune că a alergat la el și fiul se gândea cum să-i zică, cum să-i el vrea doar să fie, să, dacă ar putea locui măcar în, în grajd nu... și știți ce face când, când îl vede pe fiul lui Sipito îi spune ți-am spus că așa o să întâmple de ce nu mai ai spus? Așa a făcut tatăl vedeți, noi de multe ori ca și creștini, vedem pe cineva care nu a venit de mult timp Băda, bă, dar de mult nu te-am văzut la biserică, mă, dar unde ai fost, mă? Uitați-vă inima de tată Îl pupă Și cu băiatul nici nu poate vorbi Pentru că îl pupă tată Tată își vede înapoi fiul Acest fiul meu care era pierdut s a întors înapoi Și nu mai poate de dragoste pentru el Nu îl judecă Nu i spune ți am spus eu Că el deja știe consecințele Care au venit peste viața lui Și îl primește cu brațele deschise Asta e Dumnezeul nostru. Asta e Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu, Tată, care abia așteaptă să vină în brațele Lui. Și noi, când vin oameni în biserică, nu au fost de o perioadă. A să, la fel să-i deschidem brațele, să mai bine ați venit înapoi. Mă bucur să te văd. Asta e inima de Tată. Dacă ești aici în această, în această dimineață și tu ești unul din acești risipitori, fiu risipitor, fică risipitoare. Avem o rugăciune pe care aș vrea să te conduc în această rugăciune. Aș vrea să ne rugăm și toți împreună. Nu o să repetați după mine că o vedeți aici scrisă. O să ne rugăm toți împreună. Și dacă ești astăzi unul din aceștia care a fost la Isus Hristos, A fost aliniat și la un moment dat te ai deviat și ai mers în lume. Isus te așteaptă cu brațele deschise. Nu te judecă, vino la El. Și știi, știi ce face? Te orează înapoi. Știi ce spune? Aduce haina cea mai bună și inelul Și ce era reprezentat inelul? Carte de credit, carte de debit care vine la bancă, cu inelul ăla putea să cumpere și să facă afaceri în numele familiei. L-o restaurat înapoi, nu ca slujitor, ci ca și fiul. Tu crezi că vei fi restaurant numai ca și slujitor înapoi în mizerică. El vrea să te restaureze, spune inelul pe mână. Ca fiul ești restaurat. Ca fiu. Haideți să ne rugăm rugăciunea risipitorului, cu toți împreună și dacă tu te rogi astăzi ești risipitor, rogă-te din inima ta asta. Tată. Am păcătuit mult împotriva ta. Am încercat să-mi viața departe de tine. Și acum sufletul meu este zdrobit și pierdut. Chiar dacă nu meri dragostea ta, știu că tu m-ai așteptat să mă întorc. Astăzi mă întorc de la toate păcatele mele și cred că ele sunt acoperite de sângele lui Hristos. Din nou, îți dau inima mea. Isus, fii Domnul vieții mele. Și să închideți ochii și aș vrea să văd dacă este cineva care s-a rugat rugăciunea aceasta a fiului risipitor. Este cineva? 1, 2, 3, 4, 5. Mulțumesc mult. Puteți deschideți. 6, am văzut. Vom merge repede la următoarele. 2. Alinierea vieții tale la puritate. Matei 5 cu 8 Ferice de cei cu inima curată Că cei vor vedea pe Dumnezeu Evrei 12 cu 14 Urmăriți pacea cu toți, cu toții Și sfințirea Fără care nimeni Nu va vedea pe Domnul 1 Petru 1, 15 la 16 După cum cel ce v-a chemat este sfânt Fiți și voi sfinți În toată purtarea voastră Căci este scris Fiți sfinți că eu sunt sfânt 2 Timotei 2 cu 22 Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credință, dragostea, pacea, preună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată. De ce înseamnă puritate? Puritate înseamnă starea de a fi fără niciun amestec. Necontaminat, fără pată, fără nicio tinare, liber de orice poluare. Când vorbim despre apă pură, apă necontaminată apă pură. Toți vrem să bem apă pură. însă vrea în viața noastră să existe puritate. Să nu fim fără niciun amestec. Să fim puri. A fi pur înseamnă să fii 100% autentic. Să fii inocent. Curat și sfânt pentru Domnul. Sfânt pus deoparte pentru Domnul. Nu trebuie să vă spun eu, nu trebuie să vă arăt eu, voi știți că noi trăim într-o cultură imorală. Și imoral în ebraică înseamnă necurată, murdar, poluată. În greacă, cuvântul în greacă pentru murdar, puparos. Exact cum ați auzit? Puparos. Și tradus, dezgustător, deocar. Desconsideră decența contaminată. Sunt trei lucruri pe care vedem în Biblie că vor, găsim în lume și găsim atitudini imorale. Zaharia 3, 3 la 4 vorbește despre brăcat o haine murdare și hainele în Biblie reprezintă atitudine. Atitudinile senzuale sunt atitudini imorale. Aceste atitudini duc la un stil de viață imoral. Nimeni nu-ți poate schimba atitudinea decât tu. Tu trebuie să-ți o schimbi. Ai n trebuie să-ți o schimbi. Nu o pot eu schimba. Spunea uh, Maxwell, specialist în conducere și a scris multe cărți despre conducere, a spus că eu pot să-l învăț pe om multe lucruri. Cum să fie un lider bun, pot să-l învăț cum să fie un om organizat, pot să-l învăț cum să fie un conducător bun, pot să-l învăț multe lucruri, dar un lucru nu pot să fac. Nu pot să-i schimb atitudinea. Nu pot să-i schimb atitudinea. Atitudinea, tu trebuie să o schimbi. E haina ta, care tu trebuie să o dezbraci. Nu eu trebuie să ți-o dezbraci. Tu trebuie să spui o atitudine bună, o atitudine pură. Și unul din lucruri care vedem în lume sunt atitudini imorale și atitudini senzuale. Un alt lucru care vedem în lume sunt vorbe imorale. Colosene 3,8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. De ce? De mânie, de vrăzmoșie, de răutate, de clevetire, de vorbele Rușinoase, de vorbele imorale. Nu trebuie să vă spun că limba română este probabil cea mai bogată în înjurături. Deci ca, ca, ca românii noștri nu mai înjură, cred că nici un popor. Și noi le auzim. în lume. zvorbe vorbe aceste imorale. Și după aia Biblia vorbește în lume găsim o viață destrăbălată, o viață imorală doi Petru 2 cu 7 Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot Care era foarte întristat De viața destrăbălată a acestor stricați O viață destrăbălată Știți ce se întâmplă în secolul 21? Cultura noastră Redefinește valorile Și convingerile noastre Cultura le redefinește Valorile care sunt astăzi Nu erau valorile din 1950 Hai să fim, hai să fim clari nu erau valorile care uh, uh, erau în anul 1900. Erau cu totul alte valori. Uite-te, te rog, la un film din 1950. Te rog să te uiți cu atenție la un film 1950 și o să vezi dacă, și o să cauți să cauți ceva fază din film la care trebuie să închizi ochii. Nu prea vei găsi. Și uite-te la un film astăzi. Trebuie ca să ne uităm la un film, noi mergem pe un site IMDB, vedem, vedem ce scrie acolo și merge în altul site, Kids in Mind unde arată șt, sunt scene de sex sunt scene de violență și îți spune, îți spune și după mai decide merită să ne uităm sau nu merită să ne uităm, mai întâi mai întâi ne uităm despre el, nu, nu direct ne otrăvim cu el pentru că societatea noastră și cultura noastră au redefinit valorile și cultura noastră, fiți atent, justifică comportamentul imoral pe baza unui cod moral existent. Cod moral existent, dar care e greșit și nu-i Biblie. Dar le justifică. Pe baza unui cod moral existent. Și firea omului este gata să accepte un cod moral mai jos. Firei îi place. Deci ăsta e codul moral acum. Super. Deci acum este permis. Este permis. Oh, fire, abia așteaptă firea. Abia așteaptă firea. Și noi suntem chemați. Fiți atenți. Noi suntem chemați să trăim o, astfel de, o altfel de viață, să trăim în puritate. Să nu fim fără niciun amestec, să fim fără niciun amestec, să nu fim contaminați. În această lume contaminată, să nu te contaminezi, spune Biblia. Să rămâi sfânt, să rămâi pur. Fiți atenți, vă citesc traducerea din, din traducerea ortodoxă 2 Corinteni 7 1 Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului Desăvârșind Sfințenia în frica lui Dumnezeu Să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului Și ce ar trebui să ne motiveze pe noi să trăim mai mult în puritate? Harul lui Dumnezeu Harul. Pavel zice, Harul nu va a fost dat să, ne mulț, să crească păcatul. O, oh, Domnul are mult har. E mai, păcate mai mult, e mai mult har. Nu de aia. Harul a fost dat și veți vedea în, în tit ca să ne ajute să trăim în puritate. Harul lui Dumnezeu e ajutorul nemeritat dat omului. Harul acesta ne motivează. Și uitați ce spune Pavel în tit. Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață Știți atenți, ce ne învață Harul? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Nu ne învață Harul să păcătuim mai mult. Harul ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericită noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege, și să-și curățească un orod, care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Nu, nu lăsa impuritatea morală să devină un comportament acceptabil. Nu lăsa. Galateni 5 cu 19 și faptele Filipământești sunt cunoscute. Și sunt acestea, prea curvia, curviane, necurățea de sprânare. Tu, cunoscând asta, nu lăsa impuritatea morală să devină un comportament acceptabil în viața ta. Tu va trebui să stabilești un standard al tău să o balustradă aici până aici, nu, nu mă duc mai încolo. și nu trece acea balustradă pentru că ispitele sexuale sunt peste tot în cultura noastră și problema știți care e că sunt consecințe la imoralitate sexuală Biblia vorbește despre faptul că va judeca pe curvar și pe preacurvari este o judecată mai aspră rugăciunea pentru puritate pentru că noi putem fi curățați. Ești aici astăzi și îți dai seama că te-ai ai deviat un pic de la puritatea lui Dumnezeu. Faptul că ai deviat nu înseamnă că Dumnezeu te poate restaura. Nefeseni 1 cu șapte, Biblia spune, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Orice păcat. Un Ioan cu nou, dacă ne mărturisim păcatele. El este și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Aș vrea să citim rugăciunea asta pentru puritate și aș vrea să o spui din inima ta. Fiecare să ne cercetăm. E o perioadă de poștii rugăciune în care ne trezim, trezim alinierea din viața noastră. Cum stăm cu alinierea față de puritate lui Dumnezeu? Haideți să ne rugăm această rugăciune împreună. Și dule Sfinte îți cer să-mi aduci aminte de toate lucrurile care le-am făcut conștient sau inconștient. Lucruri care mi-au pătat puritatea, îți cer să mă ierți și să mă curățești prin puterea sângelui Lui Hristos. Așa să-ți las un pic timp să stai, să ți Doamne, iartă-mă pentru acea atitudine, iartă-mă pentru acel lucru, și să-ți las timp să stai înainte Domnului. Duhul Lui Dumnezeu, e mai multe rugăciune astăzi, dar Duhul Lui Dumnezeu e la lucru, și te atinge și te cercetează pe tine. Aș vrea să declarăm noi astăzi ca, ca biserică și fiecare, avem o declarație de puritate. Pentru că eu cred că în anul 2013 și de acum înainte fiecare din noi putem trăi la o altă puritate. Altă, și aș vrea să declarăm asta. Haideți să declarăm ca biserică. Și declar că sunt răscumpărat prin sângele lui Hristos. Sunt o faptură nouă. Nu sunt rezultatul trecutului meu, ci rezultatul lucrării lui Hristos de pe cruce. Sunt liber de toate păcatele și de toate legăturile nedumnezești. Nu voi mai practica activitățile păcătoase din trecut. Rămân acum în harul lui Dumnezeu. Și acest har te va ajuta să rămâi pur în continuare. Amin? Asta vom face, vom declara asta. Ultimele două mă duc repede. Alinierea vieții tale la autoritatea lui Dumnezeu.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 Matei 6 cu 13 și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, că aceasta este împărăția și puterea și slava în vești de veci. Amin. Dumnezeu se așteaptă la noi să ne supunem autorității și aș vrea să vedeți Iacov 4 cu și pastorul nostru fondator s-a legat de aceasta când a vorbit despre autoritate. Iacov 4 cu spune așa: Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi supuneți-vă lui Dumnezeu și aceste lucruri la început ai vrea să le pui separat A și B, dar strânse împreună, pentru că supunerea ta față de Dumnezeu va afecta modul în care te poți împotrivi diavolului să fugă de la voi Ei, într -o, sunt într-o strânsă legătură nu te supui lui Dumnezeu și autorității delegate de el nu se să te poți împotrivi diavolului Eșecul nostru în a le alinia viață la autoritatea lui Dumnezeu va micșora abilitatea noastră de a face față vieții și, de a, și a face față puterilor împărăției Întunericului. Abilitatea și autoritatea noastră de a ne împotrivi diavolului, demonilor și puterilor Întunericului este direct legată de modul în care ne aliniem structurilor de autoritate din viețile noastre direct legat. Și până acum m înțeles de ce nu pot eu să, am, pot să mă împotrivesc diavolului? Pentru că nu te-ai supus. Unea din autoritățile delegate de Dumnezeu s-ar putea să fie problema. Pentru că el spune, supuneți-vă lui Dumnezeu și veți putea să vă împotriviți diavolului. Ce autorități are Dumnezeu delegate? Pe păi are autoritatea părintească în familie. Are autoritatea pastorală în biserică. Evrei 13 cu 17. Ascultați de mai mari voștri și fiți supuși că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând că așa ceva nu va fi de niciun folos avem autoritatea statului Roman 13 cu 1, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu că vrei să te poți împotrivi diavolului poți face față vieții. Trebuie să te supui autorității lui Dumnezeu în viața ta. Aliniere la autoritate. Cum stai cu această aliniere? Și ultima, aliniere a vieții la cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne îndeamnă să-l citim, să-l memorăm, să cugetăm, să medităm asupra Lui. Care versetul la care tu cugeți? În una din zi, trebuie să fie tot să te cugeți la alte versete. Veți vedea că succesul în viață este legat de această activitate, de alinierea ta la Cuvântul lui Dumnezeu. Și cu asta închei patru beneficii ale alinierii la Cuvântul lui Dumnezeu. Și din Cuvântul lui am extras alinierea la puritate și la autoritate. Sunt mai multe lucruri, dar trebuie să te adâncești în Cuvântul lui. Aș vrea să vedeți patru beneficii. Dacă tu te vei alinia la Cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu vei înțelege că această carte nu e doar o carte pe lângă celelalte cărți ale tale care le ai în bibliotecă. Această carte e o carte care e Cuvântul lui Dumnezeu viu. El vrea să-ți vorbească, Dumnezeu deschide Biblia El îți va vorbi Înțelege cuvântul lui, studiază-l și trăiește după el Alinează-ți viața după el Și Biblia promite următorul lucru Vei propășe în tot ce vei face Ce vrei altceva decât să propășești în tot ce vei face? Eu 1 un cop. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta Cuje deasupra zi și noapte Căutând să faci tot ce este scris în ea Tot Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Psalmul 1, 2 la 3. Ce își găsește plăcerea în legea Domnului, zi și noapte cugetă la legea Lui, el este ca un pom să lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Traducerea, traducerea în, în, în ebraică, tot ce face va prospera. Și traducerea ortodoxă zice, și toate câte va face, Va spori. Toate câte va face, va spori. Vei propăși în tot ce vei face. Dumnezeu promite, dacă tu te aliniezi la cuvântul lui, vei propăși în tot ce vei face. Ai început un business, businessul nu va mai da un faliment. Dacă tu, dacă tu te întorci la cuvântul lui și studiezi cuvântul lui și meditezi asupra lui, Biblia îți promite că businessul va merge bine. E ceea ce Biblia promite. Ești profesor la o școală și nu poți să stăpânești clasa? Biblia promite că lucrurile, jobul tău va propăși dacă tu te adâncești în cuvântul lui Dumnezeu. Ești avocat, ești jurist, nu, ce, ești doctor. Biblia promite că orice vei face, vei propăși. Dacă te vei alinia la cuvântul lui. Acest cuvânt. Nu la o carte care acum a ieșit pe piață. Nu la ceva trend acum nou. La acest cuvânt. 2. Vei excela în înțelepciune și pricepere Vei excela în înțelepciune și pricepere Psalmul 119, 97 și 100 Spune așa versetul 97 Cât de mult iubesc legea ta Toată ziua mă gândesc la ea Fii atent. Și după aceea spune versetul 100 Am mai multă pricepere decât bătrânii Căci păzesc poruncile tale Am mai multă înțelepciune decât bătrânii deci păzesc poruncile tale. în înțelepciune când cugeți asupra legii lui Dumnezeu. Trei, vei avea o nouă putere asupra păcatului. Psalm 119, versetul 9. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Și după aia versetul 11. Strân cuvântul tău în inima mea ca să nu păgătuiesc împotriva ta. Și versetul 4. Dacă ai crezut că această propășire e ceva așa în secret, numai tu știi de ea, Vesetul patru spune așa Al patrulea succesul tău va fi evident pentru toți Toți vor vedea Că ție ți merge bine 1 Timotei 4 cu 15 Cujetă la acestea învățăturile pe care le-a dat Pavel lui Timotei Ține-te de acestea Cujetă la acestea, ține-te de ele Ca propășirea ta Să fie văzută De toți nu va fi ceva ce în secret, nu știu, va ști nimeni. Oamenii vor vedea. E binecuvântat. Merge bine. Ce s-a întâmplat? Și-au aliniat viața la Cuvântul lui Dumnezeu. Vreți să facem asta. Dumnezeu să, să ne trezească alinierea fiecăruia dintre noi. La Isus, alinierea noastră la, la, la autoritate, alinierea la puritate și la Cuvântul Lui. Amin, haideți să ne rugăm. Tată, din cer, îți mulțumesc.